večer, vítám vás na další člověpeční přednášce. Příští přednáška, prosím vás, bude kriminalistická. Bude ji mít v Halinách která vystudovala tady v nás antropologii a genetiku, ale můsobí na kriminalistickém ústavu a bude se zabývat tím, jak vážit vlastně korezní uh, biologického typu. Takže při té bude to určitě zajímavé. Dnešní přednášející je domácí, David hořák u nás z katedry ekologie a dneska budeme mluvit především o horách a dalších gradientech. A nefrankofonním lidem se omlouváme, protože přednáška bude je francouzštině. Dobré odpoledne nebo večer a děkuji Davidovi za uvedení. Uh, přednáška nebude francouzská. Uh, já mám ale děsně rád názvy. Uh, vždycky, dnešně, něco začnu dělat, tak si napíšu název a doufám, že mě teda někam jako povede, což se teda během toho procesu ještě několikrát změní. Uh, takže jsem si vyhrál i s tímhle názvem, ale doufám, že na konci té přednášky vlastně pochopíte všechny slova v tom názvu. Uh, tak to první je pořád jasné, to je essay, a tohle to budíš teda mluvená, mluvená esej. Nejdůležitější slovo v tom názvu je podle mě Humboldt. Uh, a to vám teda vysvětím rovnou. Proč, co mě vlastně motivovalo pustit se do přednášky tohoto střihu, jakou uvidíte. A je to výročí, konkrétně 250 let od narození Alexander von Humboldt, což je ten člověk na obrázku, které jsme slavili letos v září, takže budíš toto taky oslava... Už se ruce, to toto taky oslava teda jeho, jeho narození. Alexander von Humboldt je poměrně eh, zajímavá, zajímavá bytost, nebo zajímavý, eh, zajímavý vědeč člověk, protože když se kouknete kolem sebe po světě, tak zjistíte, eh, že se po něm jmenuje spousta věcí. Jmenují se po, po něm města, jako například Humboldt v Jižní Rakotě, jmenují se po něm obrovské kopce, jako třeba druhý eh, největší vrchol Venezuely. jmenují se po něm zvířátka, jako je třeba tučňák Humboldtův, v kterého můžete eh, pozorovat, Veliké blízkosti v Zahradě v Praze, ale třeba i oceánské proudy, jako je peruánský nebo Humboldtův proud na západě e, v Jižní Ameriky, anebo e, výzkumné instituce, jako je e, teda Humboldtova univerzita v Berlíně, která je trošku zamotaná, protože ta se jmenuje i po jeho bratrovi, který ji založil, respektive spíš teda asi po něm, a toho tam přidali, protože jsou oba dva, oba dva důležitý. Prostě Spousta věcí se po něm jmenuje, což jako dokládá, že byl e, historicky velmi významnou osobností, a dneska se o něm až tolik nemluví. Takže já bych týhle přednášce chtěl jednak uvést Alexandra von Humboldta jako zpátky teda na scénu, potom se trošku zabývat Biodiverzitou tropických hor a krátce zmínit, jak jsme přispěli v tom obrovskému poznání, který dneska máme my mírně a potom se můžeme společně zamyslet nad tím, v čem Humboldta vlastně dneška posloucháme, případně teda neposloucháme. Než se pustíme do samotného Humboldta, tak bych rád uvedl atmosféru doby. To znamená, v době, kdy začal Humboldt působit, se věda zabývá spíš popisem, vlastně kolem sebe, takovým tím linovským střihem, to znamená, že se popisovali a klasifikovali druhy jejich vlastnosti, ale ty, ty vlastně při tom popisu těch druhů se netolik myslelo na to, jaký ty druhy mají původ, nebo v těch vlastnostech na to, k čemu jsou, ale spíš proto, aby byly ty druhy klasifikovány, aby nějak byly popsány, aby se v nich člověk, nebo teda vědec, nějakým způsobem vyznal. No a v tenhle moment Humboldt napsal tuhle krásnou větu nebo souvití, kde píše, že botanické výzkumy jsou obecně vedené jenom jako zaměřené na malou část té botanické vědy, že se vlastně zajímají exkluzivně objevování nových druhů rostlin. Studie jejich externí struktury, vlastnostmi, které je odlišují od sebe a naopak analytickými vlastnostmi, které je jako spojují do uh, tří a, uh, uh, a čeleků, což, uh, což mu přišlo málo. A proto napsal vlastně zásadní dílo, podle kterého se částečně jmenuje názv téhle přednářky, kterýž esej Syrla Giochefide Plan, uh, totiž essay o geografii nebo rozšíření kite. Já jsem ty pětky v tom názvu vyměnil zeptá, když je kytkám nerozumím a budu víc mluvit o než v kitkách, ale Humboldt to napsal o A tato ta práce je vlastně zajímavá čeho stará z jednou část. Jak vidíte, bylo napsáno a kompaně dan tablo fyzik. Z... Takže je to esej o geografii ptáků společně s tablo a to by se tím dalo. Ta esej samotná je v podstatě děsně krátká, má asi 25 stran plus jako úvod, nebo předmluvu která má deset stran, takže pět a třicet, řekněme celkově. A je, to jako koncept, je tam je to ale spousta konceptních věcí, které do dneška, do dneška používá. Kdo byl Alexander von Humboldt? Tak na to jsem se zeptal České Wikipedia a ta říká, že byl geolog, objevitel, botanik, geograf, tajný rada, komorník, oceanograf, demograf, vulkanolog, autor cestopisů, vědecký spisovatel, metrolog, a tady vidíte, že už si může i Wikipedia dovolit svého protože v tenhle moment už to jde, patron, zoolog, přírodovědec, logický esejista, protože napsal tu esej, že jo, mineralog, astronom, klimatolog, etnolog a konečně teda i vědec, a to teda vědec mezinárodního formátu, protože další heslo je Botanical Collector a konečně tady i ornithum. Alexander von Humboldt se narodil teda před 250 lety 14. září v Berlíně. jeho otec zemřel, když mu bylo deset a vo, vo, vo jeho život se dala jeho matka, která se jmenovala von Holder, což je docela důležité, protože to bylo jméno jejího bývalého manžela, který zemřel, ale ona po něm vzříděl obrovské peníze které Alexander von Humboldt používal vlastně někde jsem vyčet na 70% z těch veškerých životních nákladů. to znamená na život i na tu vědu, kde se mu to dělalo blbě. A měl teda ještě toho bratra Wilhelma, o který, jsme mluvili, který byl významný filozof a lingvista německý. Jeho maminka byla poměrně, zdá se, ambiciózní, protože hned od malička ho chtěla vychovávat vlastně On to doba osvícenství, takže vychovával nějaký jako vědecký nebo takové práci. Jeho, takže mu zařídila dva vlastní učitele. První byl Markus Hertz, což byl významný německý fyzik, není to teda ten Hertz frekvencí, ale jiný, ale významný německý fyzik. A druhý významný byl botanik Diodenov, takže pravděpodobně už tady se začal utvářet to, co potom kombinoval v Humboldt vlastně celý život ve své práci, totiž jako láska ke a nějaký takový opravdový vědě, jako je fyzika studoval vysokou školu ve Frankfurtu nad Odrou a tam jsem to, ta, ta byla spíš blízko, než by byla dobrá teda, a potom se přesun do Gettingenu, který byl, bych řekl, pro něj určující, protože tam potkal řadu e, významných e, lidí. E, například e, e, Georga Forstera, což byl člověk, který se s otcem plul s Jamesem jsem během druhé výpravy a ten ho prostě takto <těk> očistoval. Proto, pro ten způsob poznávání světa vlastně na lodi a poznávání nových krajů. Lásku k nám si potom v tomhle období vybudoval, nebo prohloubil vlastně se, se, se, v interakci s gétem, kterého extenu, taky e, s kytky, e, komunikoval a e, ta touha potom cestování ho odvedla tehdy do Paříže, kde tuším žilého brata, takže to pro ně bylo celkem jinýší, a tam se snažil jako získat nějakou vstupenku na nějakou zámořskou ledě, někam se dostat. Nicméně se mu to moc nedařilo, snažil se účastnit nějakých výprav organizovanými plány, který, který vidíte na obrázku, ale protože to byla velká francouzská revoluce a byl tam takový vlastně jako boláž společensko-politický, tak to neklaplo, ale potkal ve Francii Enne Bonplanda, což byl francouzský botanik, a to se mu stalo vlastně osudným, protože se spojili dohromady a řekli, že na tu zásadní cestu toho s jeho života teda půjdu spolu. A odjeli do Madridu, kde získali vlastně stupenku na loď, která jela do španělských držav v Jižní Americe a tím teda vlastně začala ta objevná výprava, výprava Alexander von Humboldt. Humboldt se teda 5. června roku 1799 nalodil, nalodil na loď Pizarro, a přes Kanárské ostrovy vodil do Venezuely a potom, jestli se koukám přesně dobře, pět let cestoval po Jižní, Střední a taky i Severní Americe a na těchto zastávkách vlastně krom toho, že objevoval přírodu zejména ty rostliny a popisoval, sbíral druhy, tak se zabývá také otázkama společenskýma, sociálníma, veškerými, jak konec konců za, za chvilku uvidíte. Když se vrátil zpátky, tak uh, zůstal v Paříži, uh, kde právě vlastně hned napsal tu, napsal tu esej a ta esej je chápána opravdu jako uh, jeho hlavní příspěvek k popisu toho, co, co, co považoval za nové, to znamená jako nějaké nějaký, uh, jeho, jeho vize vědy a nástroje, má tu vizi máme jako naplňovat. Jo? A je to opravdu kraťoučtí uh, s tímto zatřečty. Humboldt obecně tý vyde přinesl spoustu věcí a já jsem tady vybral pět e, nějakých takových jako důležitých. Jedna, kdo mi město přesnost, to je e, vlastně v té době musícenský byl ten přerad mezi, e, mezi e, vlastně vírou a tím racionální poznáním, takže on byl v nachážitě přehloup do té raci, racionality hry. a snaží se, se přesně fyzikálně, přesně fyzikálně a chemické aspekty, aspekty světa, respektive geografické lokace e, těch entit, které pozoroval. Dokonce později teda založil nějakou mezinárodní síť vlastně meteorologických stanic, která zbydla data. Co je zajímavé, je, že vymyslel i začáry, to znamená nějaké linie, které spojují vlastně místa se stejnou nadmorskou výškou, třeba nebo teplotou, no ale hlavně teda obecné a teoretické koncepty, té vědy, jak to mu říkal, a vlastně, snažil se formalizovat vztahy mezi jako fenomény, které, které dosud jako nikdo vlastně nespojoval dohromady byl opravdu precizní. Tady vidíte, jak se zapisoval elevační distribuce rostlin v Pirenejích, pro každý druh má vlastně elevační, elevační rozhraní. <těk> po té eseji následuje vlastně ten nejslavnější asi obrázek, který uvádí, nebo je součástí tablo fyzik, což je už trošku obsállejší část, tady je opravdu taková ryze vědecká popisná, kde popisuje, co se děje vlastně na horách, mezi horama a popisuje různý aspekty, aspekty ty situace. To tablo tablofuzik je docela zajímavý název, protože to tablo znamená jak tabulka, což takový ten aspekt vědecký, tak tablo jako obraz. Jo? Takže to je jako jak vizualizace vědeckých, vědeckých, vědeckého poznání, taková ta z prvních. No a když byste se koupili podrobně na ty, ty sloupce o tohoto to obrázku, tak uvidíte, že je tam opravdu zajímavý detaily. Samozřejmě. Elevace, jo, pardon, já jsem to neřekl, to dostatečím borazo, jo? To je vlastně ústřední hora hora Ekvádoru, ústřední hora jeho teda bádání a tu slezlo a právě takhle půsad. Takže je tam samozřejmě elevace, je tam frekvence blesků třeba, je tam intenzita zemědělství nebo způsob obdělávání ty zemědělské krajiny, modrost oblohy, to je zajímavost. V některém z těch sloupců teplota, případně chemické složení vzduchu. Jo. Takže opravdu různé aspekty od těch estetických, já nevím, jak tu moc obohytáře přesně měřil a řekl že spíš esteticky, až opravdu jako precizní e, ve smyslu složení, složení vzduchu a podobně. E, co je hezký, je, že když se na ten obrázek pořádně podíváte, tak máte ty čárky, to jsou jména druhů, které se rostlin, které se tam jako vyskytují v A už to obrázku je vidět, jak se mění jako druhová denzita, to znamená počet druhů na jednotku s tou vlastně více nahoře jo, Takhle čistě vizuálně na první pohled. Tady jsme vlastně poražilo docela hezký, hezký dílo a taky to vlastně všichni vychvalují. Tady ta paní, která psala přemluvu anglický verzi verzi jeho ese, napsala, že vlastně ačko je půjtička, ve smyslu toho měření, tak si uvědomuje, že preciznost vědy občas musí ustoupit vlastně té vizualizaci, protože ta vizualizace je ve vědě, respektive imaginace je ve vědě jako důležitá. Takže kombinoval vlastně ty dvě světy, které se nám dneska zdají kombinovatelné poměrně těžko. No a spojoval už fenomény, které do dneška vlastně s máme a používáme. Například zeměpisnou šířku a nadmorskou výšku. Ten obrázek vychází z toho, co Humboldt jako napsal, a myslím, že tenhle jsem konkrétně už nekresl, to je jako Humboldt Style, akorát takový, kde jsou různé kopce v různých zeměpisných šířkách a vidíte, že se liší, teda tam, se liší velikostí, tak se liší umístění vegetačních pásů a, a množství těch vegetačních pásů a podobně. Takže on vlastně první, který si uvědomil, že mezi nadmořskou výšku a zeměpisnou šířkou existují nějaké analogie, něco, co je propojený, něco, co mají podobného a to vlastně, to nás vlastně zajímá do dneška tyhle, tyhle, tyhle věci. Takže když bych to měl shrnout, tak Humboldt přispěl té ranné vědě, ani ekologii, geografii tím, že dokázal kombinovat systádecké výstup s holistickým pohledem, s takým tím celkovým pohledem, Zajímá se o komunikování vědy navenek i mezi vědci to znamená, že vytvářel vědecké sítě, což se dneska docela, docela nosí, a tím pádem teda potom jako dělal ten výzkum jako hezký, to znamená, že vymyslel vlastně ty obrázky, které obsahují relevantní vědeckou informaci a měřil, měřil je přesně. Snaží se všechno jako měřit přesně, jak moc přesně to měřil, to potom můžeme v diskuzi vyřešit třeba. Každopádně do toho zavedl tu propojenost všeho se vším a interdisciplinaritu. Andrea Vůl, která napsala jeho životopis, který vyšlo v roce 2015, a je, jmenuje se Invention of Nature, a je to celkem objevovaná kniha, když jsou i, její i kritici, řekla, že já jsem vymyslel Web of Life. Já jsem si ten Web of Life takhle ilustroval tímhle tím obrázkem, což je nějaká letys, nějak, nějaký svaz, to znamená nějak rozumně propojené body. Mezi sebou, což tu, tu síť nebo tu propojenost vlastně uh, ilustruje. A tam je zajímavé, že se to dá docela hezky zredukovat v něco, co známe jako líd, uh, a to je jako typ of nebo strom života. Protože když si tu letis uh, zredukujete na 7 letis, tak to vypadá jako na chrátka, a pak už je fakt jenom k tomu, z toho udělat opravdu jako stromeček příbuznosti eh, druhů. A když se kouknete eh, do té eseje ještě s větším detailem, tak tam uvidíte takovouhle větičku. Ta věta říká, tato stejná věda, vůdčí myšlenka to, jak, čím on chápe tu svoji vědu, kterou jako jak kdyby uvádí na trh, tato stejná věda může zkoumat, jestli zemi s obrovskou rozmanitostí rostlinních form rozezná formy primitivní a jestli rozmanitost druhů může být považována za výsledek degenerace, která v průběhu času přeměnila náhodné odrůdy v e, Ta degenerace je zvláštní, ale když se kouknete, co se. Kdy, v jakém kontextu se na degenerace použít, tak zjistíte, že je to taky jako změnit se, nejenom degenerace, senzu strikta, ale prostě změnit se. Takže je to fakt strašně zajímavé. E, pak už teda asi málo koho překvapí, že e, byl oblíbený i tady toho pána, čálo se dále, na který napsal v nějakém dopise, že ho má fakt, ale fakt rád. Protože na 25 stránách si přičel spoustu věcí, které mu evidentně v životě pomohly, jako šel po ně. Uh, Humboldt bádal, jak už teda vytvilo, to vyplnilo z toho, co jsem řekl, spoustě věcí. Uh, podle časopisu Nature, teda, který se tím samozřejmě zabýval díky výročí, o kterém mluvím, uh, jsou to tyto čtyři skupiny. Jednak jsou to propojené systémy a klíčové druhy. Landing za klimatická změna, to je mimochodem velice zajímavé, protože je to aktuální téma. Humboldt vlastně klimatickou změnu indukovanou člověkem, řekl před 250 lety sopky, geomagnetismus a potom biobiografie a horská biodiverzita. Já teda všechny tři předchozí v podstatě vynechám již ne úplně a budu se věná teďka biobiografie a horské, horské biodiverzitě, která byla evidentně Humboldtou láskou. Ono totiž ty hory trošku přispěly k tomu, jak on se díval na svět. Jednak ta loď, kterou jel, za krátkou dobu projel spoustu destinací, za spoustu světa a dokázal je tím pádem narást, tak ta hora možná to samé že v jeden moment vidíte spoustu různých ekologických prostředí jako dohromady, což vám umožní dělat jako holisticky řekněme, řekněme, závěr. Humboldt měl evidentně hory rád, protože, a to i předtím, než odjel, protože i předtím, i potom byl v České republice logicky, protože to nebylo daleko, a měl rád i naše hory konkrétně tuhle, to je o které Humboldt řekl, že což jsem dohledal dokonce nějakou citaci z dopisu, kde se o tom píše, že, o které Humboldt řekl, že to je třetí nejkrásnější výhled na světě z Milošovky, což tehdy muselo být asi lepší než dneska ještě. Zajímavý je, že nikdo neví, kdo byl, který výhled byl první a druhý. A taky když jsem o tom mluvil s Davidem, tak on říkal, že podobný nápis je na jiný český hoře, takže možná Humboldt měl rád prostě nějak ty hory a na každý pro jistotu říkal, že je třetí, aby to nebylo nějaké velkoležité. Velko, velko. No a jak to vypadá teda dneska? Na této mapě vidíte kombinovanou jako mapu z diverzity pro ptáky, savce a obožilníky. Jako Nikoho tady nepřekvapí, že v tropě je někdy v a už v horách, ale vidíte na té obrázku schodce Hesty ty tropické hory jsou opravdu v budově velmi, velmi bohaté. Ještě líp, ještě líp to vidět, když si odfiltrujete teplotu, srážky, případně v oblastí. Tak tady vidíte, že opravdu hory v krope jsou extrémně, extrémně bohaté. Tam strašně moc druhů, tam má své areály. Takže čím to může být, vlastně na tom bádáme, od té, od, od té doby, zajímavý také, je, že nejen druhová bohatost, ale i jiní aspekty biodiverzity, jako je třeba míra endemismu nebo proporce ohrožených druhů tím pádem, v čeho souvisí živosti, s tím, tím velitostí areál se v kropech vyskytly jako velice, velice hromadně. Tak to snad jenom pro připomenutí. V je to ještě zajímavější. Když se právě na obratovčí skupiny, které tady jsou, to znamená savci, ptáci a oboželníci, tak eh, hory za, zabírají podle této studie eh, 25 zemského povrchu, ale žijá 87 všech druhů savců, ptáků a tak Jak vidíte pro každou tu skupinu eh, na obrázku, to černé znamená, že ten druh žije víc než 90 horách, zelené 75 a tak dále. Jo? Takže a nahoře je teda proporce hor a, hor a eh, nížin nížím na světě. Takže ty hory jsou opravdu jako fenomenální v tom, jaký, jaké, jaké druhy a kolik tam hlavně teda žije. Faktory, které to určují, jsou zase známé, nebo jsou to faktory, které jsou zodpovědné za biodiverzitu obecně, to znamená plocha. Plocha. Čím větší je plocha toho požití tím tam jako druhů. Čím větší je Produkce, no, čistá primární produkce v tomto případě tím větší je počet druhů a u těch hor specificky, to už taky dlouho víme, čím je komplexnější topografie toho území, tak tím větší je tam počet druhů. Je to prostě proto, že tam dokážou, a já to ještě párkrát, dokážu, dokážu ty druhy jako líp poskládat. Klasickým příkladem tohoto skládání je tato ta lineárita geografických areálů, u jíhoamerických tyranů, která byla popsána už vlastně docela dávno. Je vidíte, že tím, jak se ty podmínky v těch horách vlastně jako drsní a jak tam máte ten hřeben, který se nedá třeba překonat, tak ty druhy, když v takových úzkých jídlových areálech, když se na tu jednotlivý ty geografický pochyt, tak, jak se na ní koukáme z hora, vlastně napasuje obrovské, relativně teda obrovské množství. No a teďka to byl takový celkový pohled, teďka se podíváme na jednotlivý, jednotlivý, jednotlivý kopec Nebo na jednu horu. Ta hora na obrázku je, mám kameru, respektive její vrchol, na hranici lesa A v tenhle moment, zatím jenom pro ilustraci. Co se děje na horách z hlediska vlastně klimatu? Jedna věc je teplota, ta má poměrně triviální průběh, čím výš na horách jste, tím nižší je teplota, je to takových ten půl stupně na 100 metrů. Tady vidíte, jak štálo, vypadá, ty tropické hory a teďka už začínám zavádět mezi tropickými a, a, a temperátními, nebo horami mírného pásu, jsem v tenhle moment vlastně už protože vlastně je tam tady, nic moc, zase se neděje, ale je to prostě tak. Zajímavější už jsou srážky. Protože v těch centrálních horách prší většinou víc nahoře, takže v těch tropických horách prší většinou víc dole a ještě ani to není tak jednoduchý, protože v tomto konkrétním případě je vidět, že no, ta patrnost těch stráží může být dost jako, e, komplikovat, protože třeba prší ještě někde výš e, než uprostřed a podobně. <kly> takže ty strážky jsou spíš, řekněme, unimodální, nebo nějaký, že mají vrchol někde, někde uprostřed, uprostřed toho kopce. Což je zajímavé, a samozřejmě, že si myslíme, že to utváří to, nebo pomáhá utvářet to, co nás zajímá nejvíc, totiž patrnosti v druhé diverzitě, v počtu druhů. V roce 2009 vyšel článek, který schrnul 80 studií dosud publikovaných, 80 plus myslím, studií dosud publikovaných o tačích druzích a o jejich patrnostech podle aulační gradientu. A zjistili, že máme tyto čtyři typy. To znamená monotonní pokles, potom nížené plato a pokles, něco jako náraz respektive malý, malý týdnějších elevacích a potom ten mid-elevation peak, tomu říkáme teda vrchol ve středních, ve středních elevacích. A ty studie byly rozlíštěné městěnáme třeba, čtyřma, pardon, vlastně typama závislosti vlastně docela rovnoměrně Ve skutečnosti si myslím, že jsou to dvě. V závislosti teda ten mid-elevation peak a ten, ten lineární pokles trošku komplikovaný v těch středních, v těch středních, v těch středních, v těch středních možnostech. No a stejná autorka potom vlastně vymyslela hypotézu, která má ten systém jako predikovat. říká, že to závisí právě na té teplotě, která tohle je lineárně, což je ta čára diagonální na grafu, a právě dostupnosti srážek, které jsou dostupnosti vody, která je taková Vytváří to druhový. Patelost je druhový. Takže uprostřed tady ta nejširší barva jiných druhů, ta světlá barva druhů teďka už jenom závisí na tom, na které hoře se nacházíte. Jestli jste na takzvané vlhké nebo na, na suché hoře. Vlhká hora, když to třeba mám u je hora, která vyrůstá z tropického nížiného masa, to znamená, že prší hodně, hodně dole, e, tak tam by se vám očekávat spíš ten monotónní pokles, spíš začíná na tom variantu tady. Jo. No a suchá hora, e, což je kopec, který tu příkladu vyrůstá ze vlastně začíná trošku dřív. Uh, takže předem se vyšší nižší diverzitu, vyšší diverzitu, nižší diverzitu. Takže u těch hor ona predikuje uh, vlastně uh, ten metalověšin peak. Uh, Taková krásná suchá hora, af africká, jako z Afriky, respektive se zabijal Afrikou, takže jsem si viděl konesném případě Kilimandžáro, které jako sedí do toho popisu tý, tý suchý hory, vyrůstá ze do těch vyšších nadmořských výšek, přes ten les a ten mrak, ve střední televací, ze kterého prší, který je tý krásný výra, o tom něco jako alpnícké pásmo. Tak to je zároveň nejproskomanější africká hora. Tady vidíte, jak vypadají opravdu srážky nebo dostupnost vody nahoře, takže to sedí tomu jako největšímu úhrnu zrážek ve, ve středních elevacích toho kopce. a máme dneska možnost se podívat i na vlastní patrnosti druhové diverzity. Jak se mění počet druhů podle Radomorské jiští na a teďka vidíte, co zjistíte. Je to strašně, tak mluvím, specifické. Možná v tom nějaké ekologické závislosti najdeme, že třeba šneci, kteří jsou tady, Členci, kteří jsou tady nahoře, mají vlastně největší ty diverzity, tam bude vlhko, což se dá říct třeba i vokapraděnosti, kteří taky potřebují vlhko, já, se, já byl, byly, ty, ty, ty jsou taky ve středních elevacích. Vtáci naopak, jo, je to suchá hora, takže tam se očeká, ten není tam. Tady mají vtát zkoměrně lineární pokles v druhové diverzitě, což je samozřejmě ale tím, že ta sava potíme strašně dlouhově bohatá, a že vlastně tady asi včas, včas zmínit to, že na těch horách je ekologický nádherné že kombinují vlastně lokální a regionální efekt, Že nezávisí jenom na tom, když se koukáte na druhou bohatost, jaké jsou lokální klimatické a environmentální podmínky, ale také na tom, jaké jsou podmínky v tom širším regionu, v tom ekologickém druhovém půlu, který tam právě ty druhy na tu horu, horu strká. Takže se dá docela o těch ptáci dobře říct, že ta sama okolo toho mám je děsně rozsáhla, rozsáhlá, je diversivikovaná, který je bohatá na ptáky, tudíž do toho upadí té hory, které je sice suché, ale prostě uh, uživí uh, spoustu sávodných druhů tlačí ty druhy, že ty, ty druhy jsou okolivé, že vlastně dá tu všichni, řekněme to, že u těch ptáků bych řekl, že jsme regionální efekt může být relativně silný, už jenom protože jsou strašně mobilní, že dokážou překonat velké vzdálenosti, což třeba u těch zmíněných šneků nebo kalpradníka, nevím, tam je to ale u těch šneků je to asi trošičku omezenější. Takže dost závisí na ekologických v těch jednotlivých skupin, na které, se, na které se koukáme. Když to potom složíte dohromady, tak zjistíte, že ty v závislosti jsou strašně jako jednoduché. Prostě pro všechny kytky dohromady druhová diverzita na Kilimanjáru plesá, pro všechny zvířata dohromady o živočích, dohromady druhová diverzita zase celkem monotónně plesáň, jak zvlášť to zajímavý není. Ty tropické hory se od těch temperátních liší teda hlavně v tom, že tam je vlastně větší prostor a je tam víc světů, když to tak řeknu. Je to krásně je a překreslení tohle. V obrázku samozřejmě ty hory jsou, ne, nejsou jako vybrané náhodně, ale tady jako vidíte, že čím více v tropech, tak tím ta hora je větší teda. Zároveň je tam víc těch vegetačních zón, je totiž i světů, tak týpadně víc prostoru pro to, aby tam ty druhy mohly existovat. Což si teda uvědomil už jako Humboldt ve skutečnosti. Za dlouho potom vyšel <těk> zásadní článek Daniela Jansona, což je slavný tropický ekolog, který vlastně vymyslel bez biologických dat, proč by v tropech měl být víc druhů, respektive v tropických horách. A říkal, že tropické, tropická hosta údolí jsou, vyš, teda, jsou vyšší než ty v tom umírném pásu. A to proto, jak se tam během roku mění teplota. Když se podíváte na, na ten scénář z našeho pohledu, tak vidíte dvě výšky. Na jednom hoře a v teploty během roku, to znamená v průběhu teploty, tak úzkost stejná v Nížině na horách. Když se podíváte na temperátní situaci v jiném pásu, tak víte, že tam je velká variabilita že jsou období studená jako třeba zima, období teplá jako u nás léta, období studená jako, jako u nás zima. A co se děje? Děje se to, že v těch tropech si podle něj, ty lidi mohou líb přizpůsobit životu na daném místě. Takže nejsou museni se nikam žíbat a dokážou se dobře adaptovat na využívání těch zdrojů. Což vede k tomu, že se jí izolují, že druhé, že je v různých námořních výškách, jsou izolované. E, Naopak, v centrální zóně se jedná, jsou to výjavé které nejsou na lokální podmínky tak dobře, protože se musí být hejbat tuto dokladu a nebo být e, přizpůsoben jako široké ekologický valenci. a ještě se ty potenciální geografické a překrývají. Takže je tam velice jako omezená míra izolace třeba u dvou nově vznikajících druhů Tenhle článek je napsán vlastně jenom na teplotě. Tam vlastně o zvířátkách ani v kytičkách nic není. Tak jsem si prostě všimnu v roce 67 jak vypadá teplota v tropech a v mírném, v mírném pásu. Těm areálům, po tomto ovlíní areály, tak jak jsem vlastně teďka popsal, takže na vidíte, že, že ty, nebo dole vidíte, že ty areály v pásu jsou vlastně větší v průměru a navrchu vidíte, jak vypadá ta variabilita, že jsou obecně v tropech jako uší právě kvůli tomu, že ty druhy nejsou nucení se vlastně hejívat. No a trvalo vlastně 50 let, než vznikl článek, který je opravdu v pravdě Humboldtovský, protože dokázal skombinovat bohužel obtácích o ptácích, ale dokázal skombinovat spoustu aspektů k obsání tadyhle Je situace. Vyšel, vyšel Na a autoři tohohle článku vlastně popisovali geografické rozšíření podle elevacního gradientu, Uh, u pošvatech chrostíků a ještě něčeho vodního, uh, jepic, uh, uh, uh, podel, uh, jako v kotlících na, uh, na kopcích, ekvádora v kolorádu. Výhoda toho je, stůjde, že oni měří zase teplotu přímo těch kotlících, ty vody v tom potůčku, a proto odhadli teplota, teplotu prostředí, což je pro ty larvy žil docela zásadní. No a zjistili, že teda opravdu uh, v tom kolorádu jsou ty. Uh, teplotní rozsahy, které ty zvířátka v té vodě zažívají vlastně větší než ekvádoru, kde jsou jako uší, což potom vede, tady vidíte, jak vypadá variabilita v průběhu roku. Ekvádel je to stabilní, tak je ten dřencem a v měrném pásu je tam nějaká docela výrazná variabilita což potom ovlivňuje vlastně šířku NIKY, kterou měří nějakýma termálníma limitovatých zvířátek, a že vidíte, že ty tropické, tro, ty mají to někdo užší a ještě ta telefonu, je uší vlastně v těch nižších elevacích, než vlastně zástupci stejných skupin v temperátní zóně. Takže dokázali vlastně pomocí robustních dat odhadnout, nebo jako ukázat, že to, co Jensen v těch před těmi 50 lety vlastně predikoval, jako funguje. Ještě do toho zahrnuli nějaké genetické počítání a zjistili, že opravdu, že v těch tropech se ty zvířata mín hýbají, to znamená právě z migrace je jako nižší, což vyšuje tu izolaci, a že jsou geneticky víc být odlišní, když jsou v těch sousedních elevacích. Takže opravdu potvrdili jako to, co on v tom článku neměl, znamená, on jen ty teploty, potvrdili to dostane na, na, na biologických datech, což je velice hezké já teďka trošku ustoupím a vrátím se, nebo přeskočím k jinému výračí. Totiž před pár lety, to bylo no před krátkou dobou, vlastně ne, ani pár let, to bylo 15 let od doby, kdy jsme my začali bádat v Kamernu na tácích tropických hor. Takže já teďka se pokusím stručně schrnout, jakým způsobem jsme my velice jako, skromným způsobem přispěli k tomu, co Humboldt vlastně započal. My jsme si vybrali čirou náhodou kamerunskou vulkanickou linii, což je pohoří ve středu západního Kamerunu. Vidíte, že to je velice izolovaný, pohoří od ostatních pohořích vlastně v Africe, nejenom té tropické. Nejvyšší kopec Mont-Kamerun má na 4000 metrů a druhý nejvyšší, asi tři zbytek, jsou vlastně kolem 2000, takže to není nějak zvlášť. veliké. Ale je to Hezké archipelágo vlastně ostrůvkovitých ostrůvků, prostě ostrůvků v horách, e, které samozřejmě hostí krásnou biodiverzitu a je nepros, neproskoumané, ne, na rozdíl teda od Střední Ameriky. Amer Amer no a tam se můžeme kouknout na tom, co jsme mi řešili, jaké jsou tam aspekty vlastně těch e, horských efektů. E, jednak e, No. Hory jsou vlastně ostroj v oblací, nebo horské prostředí ve smyslu vysoké elevace jsou vlastně se tomu říká v oblacích, protože mají určitý aspekty, které je Připodobný ostrovní senzorství k těm oceánským, na kterých vlastně eh, vyrozuměl jsme Arturem, popsali teorii eh, ostrovní biografie. Takže ty vrcholky těch hor jsou izolované, což vede k tomu, že tam žije relativně nízký počet druhů. Eh, jsou tam druhy eh, endemické, respektive druhy s malým geografickým rozšířením a vyskytují se tam právě ty ostrovní efekty, které popsal Arthur v těch oceánských ostrovech, jako třeba hustotní kompenzace. To znamená, že máte, a já to ukážu potom na letech, že máte vlastně. Relativně vyšší populační hustoty u těch horských, tě horských druhů. <těk> takže teď chci dokázat, že to je pravda, že v Kamerunu to opravdu tak je. Takže v Kamerunských horách žije asi 30 druhů a nejenom což je opravdu hodně. Jsou to druhy, které jsou specificky adaptované, třeba nektarivorní nebo frutivorní, ale také druhy normální, gryzožravý, který prostě by nikdy endemický lid ale jsou, a třicet je poměrně hodně no? na takovou oblast. Takže tady je výčet některých hníz. jsou to druhy, které mají malé geografické rozšíření a jsou vlastně vzácní, respektive ohrožení, tím pádem. Takže jak jsem říkal na začátku, ty kritéria ohroženosti se počítají z těch areálů, takže je to takový jako Co je zajímavé, že většina nich žije v horských lesích, horský les je paranormální, normálně takové, to specificky. Ty ty prostředí právě nad, e, ve skutečnosti v té o které jsme mluvili, a mluvili na zároveň v tom mraků a nad tím do nějaký, do nějaký trýlaj. -like. E, když se koupnete o tohle prostředí, do to montálního lesa, tak i tam uvidíte druhy, které jsou na ně vázané jako striktně a které jsou vázané nín striktně. To znamená, že jsou to druhý obroky endemické, potom druhé, které jsou horské, vázané na specifických prostředí, ale žijou třeba i ve východní Africe a potom do jsi rozšířené. A tady se nám očekávat, že vlastně ta to geografické rozšíření bude vytvářet různé limity na tu ostrovnost, kterou budete pozorovat u těch konkrétních druhů. Takže očekáváte, že nejsmější ostrovní efekty budete pozorovat u těch eklemických, případně horských druhů. No a my jsme v první fázi bádali v regionu, mám pokud, co je ta druhá nejvyšší hora, tohle stojí. Výjimečný záliv, prostě mám kameru na vrchu v tom modrém kruhu je tam mám poku a tam jsme v horách počítali ptáky. No, to bylo strašně jednoduché, nebo nebylo to vůbec jednoduché, ale bylo to jednodušší než jít do nížny, protože těch druhů je tam málo. Takže to je ten první potvrzení ostrovní efekt, pak jsou tam teda ty endemity. a což víc, ty endemity a biologické druhy jsou relativně hojné. To znamená, že když vejdete do té krajiny, tak ty druhy, které mají malé geografické rozšíření, jsou velice početní, časté je mají hodně, hodně jedinců, což je vlastně ukázka té hustotní kompenzace, kterou popsal už měk Artur na těch oceánských ostrovech. Potom nám to nestačilo a šli jsme na malou kameru, což je vlastně nejvyšší kopec přímo u moře, to je klasická vodká hora. Na tomhle v roce 2017 zahájili vlastně výzkum, nebo ekologický výzkum tak tam předtím který tam předtím nebyl. Zajímavé je na tom kopci, že to je dosud aktivní sopka, což pravděpodobně se podílí na tom, že Trílán, to znamená hranice lesa je extrémně místo. Ten kopec má 4000 metrů, tak Trílán je 2200, 2300, což je o 1000 metrů, řekněme, níž, než se dá pozorat jinde v tropech. A je krásně izolovaná od ostatních hor a na něj v jihozápadní straně hezký, netknutý, relativně netknutý garden horského lesa. Prostě opadem, eh, tropického lesa, který se který je právě od eh, moře respektive od 300 metrů, řekněme nějakých dvou tisíc metrů, takže kombinuje horský a, eh, a nížní les. Tam už ta naše skladra vypadala trošku barevně, protože jsme byli schopni zahrnout vlastně spoustu, spoustu lokálních pomocníků a bylo to o to teda samozřejmě zábavnější, nebo do dneška je. No a v prvém, prvém kroku si položí tu samou otázku. Jestli teda na Kamelovické hoře funguje ta hustotní kompenzace, jestli opravdu ty horský druhy, endemický druhy jsou početnější, takže tady vidíte situaci pro oba dva ty kopce. Modře, původně mám červeně, Kamelovická hora a víte, že jedna ano. Že endemity a horské druhy jsou opravdu e, na Monk kameru, e, ten červený, jako početnější e, než e, druhy rozšířené, Tady je ten rozdílný markantní, protože tam to byly relativní početnosti, to jsou reálně pozorované na, na jednom vodě, takže to číslo znamená počet jedinců vlastně, vlastně na vod. A co je na tom e, možná ještě zajímavější, je to, že to celé liší, že vlastně druhy, které žijou na Monk i na, na Kamerunské hoře, jsou jinak početní, na, na Kamerunské hoře jsou početnější. Může to být různýma věc. Mně se lidí nejvíc, jako vysvětlení z hlediska produktivity, že Mount Cover je vlastně bohatší na zdroje, tudíž si ty druhy, který tam v tom prostředí žijou, můžou dovolit vyšší populace díky dostupnosti zdrojů. Alternativní vysvětlení by potom bylo třeba, že je tam nějaký jiný krajinný kontext, který třeba krajina, nebo vlastně na, na té regionální škále to prostředí kolem Mount Covey heterovinější, tudíž teoreticky tam vyskytuje výzdruhu, které zase můžou služovat v enzity a takhle a složitosti, ale eh, no, takže nějaký vlastně ochranářský, ochranářský vysvětlení. <kles> no a když jsme se na těch hor, tak jsme šli dolů a ptáli jsme se na ten gradin, jestli je opravdu hora kamerunská nebo obecně hora jako gradin, jak to vypadá jak jak s inverzitou, to se teďka na obrázku, není Mount Cameron, ale jeho mladší bratříček, 1700 metrů, vysoké etinde, které je vlastně mám kameru, takže ten vlastní mám kamerun někde, někde tady. No a šli jsme dolů, sestavili jsme si zase nějaký studijní plošky na šesti asi elevací, kde jsme počítali ptáky, chytali ptáky, dělali sbírali vlastně informace o jejich rozšíření, o těch elevačních rangích, o kterých jsme už mluvili. A zjistili jsme jednak, že teď se můžeme koukat na tu Modrou že druhová diversita ptáků vlastně v podstatě monotonně klesá od těch nízkých klesacích do těch vysokých. Tady je zajímavý nebo důležitý, důležitý zdůraznit, že my jsme pracovali uvnitř jednoho typu prostředí, vlastně uvnitř lesa, což se často v těch pracech, které se zabývají elevačním gradientama, nedělá. A oni potom se e, diví, že se vlastně mění druhové bohatosti od lesa do lesa. No, že v lese je jiný než v lese. Uh, takže tadyhle, tohle třeba říct, tady, tady je odfiltrovaný efekt jako toho prostředí. Tady prostě není nelesní krajina, to, co je na který v tom prostě není. Je to jenom, jenom les. E, Krom těch ptáků jsme měřili diverzitů na stejných vlastně studijních plotech nebo stromů teda konkrétně. A vidíte, že ta patrna se poměrně stejná, to znamená monotónní poples. E, co je zajímavé a co jsme otestalovali v nejrecinkovější práci je, je, že distribuce druhů, jak přes ty elevace, tak uničních, nich, je do jisté míry závislá na tom, jaké jak jak typy jsou tam stromy, jak jakou strukturu má ten les, jaký má vlastnosti, jestli je tam hodně mrtvého dřeva, jaký má DDH, to znamená jako šířkový hrudní výšce a podobně. Takže vlastnosti stromů dokážou do jisté míry tady rozšíření nebo prostorovou variabilitu v druhé diversitě ptáků, což já si myslím, že je docela důležité. No a samozřejmě jsem se tady na ty početnosti, znamená na to znamená tu důslednou kompenzaci. Takže tady tí teda obrázku, jak se na mořskou výškou mění celková početnost druhů, to je ten hamši, těch mladších šedivých sloupců, ten vrchol v těch předních kalovacích, a potom jak se mění počet jedinců na druh, teda průměrný. A tady vidíte, že opravdu ty horské oblasti vytváří ten efekt, kompenzace v těch nížinách se to nevyskytuje, tam je těch jedinců na ten druh vlastně, vlastně relativně mění. Co může vidět z tohohle obrázku je to, že, ty, že střední elevace jsou divné. Jedna je tam největší početnost, jako největší počet jedinců, což jsme teďka v těch 11.000 metrech přibližně, a druhá je tam největší beta diverzita. to znamená změna ve složení toho společenstva podle toho elevačního gradientu. Takže když jste porovnávali mezi sebou ty sousední elevace, tak největší rozdíl zjistíte v těch středních. Vlastně eh, na mořských výškách, eh, tam se prostě něco děje. Tam se náraz ty druhy začnou na malém prostoru relativně rychle, relativně rychle obměňovat. <kly> eh. Podobný pattern, no, podobnou patrnost vlastně zjistili i kolegové, kteří bádají na papu a na levé vědějí na mahu Wilhelm. Vidíte zase, že když se teďka podíváte na početnost na ose Y, je početnost hryzožravých ptáků, tak nejvyšší početnost mají zase ptáci v těch nějakých středních elevacích, 12 12700 metrů. Oni dokázali to, co ne, totiž spočítat ještě jejich potenciální kořist, což jsou členovci. A zjistili, že tam existuje docela silná pozitivní závislost. Čím větší je tam početnost teoreticky, teda potenciální pořisti, tím větší je tam početnost táku. A to zase opět děje v těch středních elevacích. Navíc zjistili, že komplexita toho prostředí, což je tady napsáno v názvu, na kterém mám graf, ovlivňuje tu druhou diverzitu, což táku, což vlastně jsem vyprávila před chvilkou na tom kamerunským gradientu. Tahle sama otázka je ještě zajímavější, když se podíváte na elevační range jednotlivých druhů. To zase udělali Romda s Rahegem, to jsou takový významný, hlavně ta známý profesor biogeografie a makroekologie z Dánska. A oni na, ve východní Africe na jiným elevačním gradientu než mám kameru, zmapovali ptáky a pro každý druh udělali vlastně jejich geografické rozšíření podél té nadmořské ležky. Takže každý žárek v tom obrázku je jeden druh a tady vidíte, od jaké do jaké výšky se vyskytují. No a na tom je zajímavý to, že ten, a potom spočítali ještě ternouvery, to znamená tu betadiverzitu té relace, kde se vlastně ta druhová blátost změní nejvíc. No a zjistili, že to je zase 11 cm, že největší obměna těch druhů v 11 metrech na úplně jiné hoře. A co je na tom vidět docela hezky, je, že se to, že vlastně ten gradient, ta kontinuálnost, která je za tím gradientem obsažena, se vlastně jako trošku zdiskreditovala, že je diskreditnější. že víte, že máte horské společenstvo, to znamená táci na horského lesa, můžu, můžu to tak říkat, táci nížiného lesa. A pak je vlastně málo druhů, kteří dokážou vlastně žít pod po tom gradientu. Takže vlastně to není. Eh, takže je to vlastně jako spojení dvou světů spíš než nějaká kontinuální, kontinuální změna, když to trošku přežilo. Já jsem udělal něco podobného pro ty naše data, uh, jsou mírně ořezány, takže těch druhů je tam mírně, že v skutečnosti máme, ale vidíte, že ta patrnost je dost podobná, že vlastně máme horské druhy, které žijou mezi těma dvou tisícema a tisícema metrech středních atmosférických výše, potom nížinné druhy, které mají různý rozsah do výšky a opravdu pár druhů se vyskytuje podle celého celého toho gradientu, to jsou to schopní eh, znát, znát. Zase tu betadiverzitu, o které jsem mohl v tom střebu, nebo já bych se ji snažil vysvětlit tím, že se potkávají dva, dva tačí světy, které se v těch tisících metrech takhle jako a na tom ekotonu tačích světů vlastně vzniká ta největší početnost a největší uh, prostorová změna v diverzitě. <kohem> my jsme jediní. No, tady je zase další důkaz, že uh, rachbe uh, uh, i my i vlastně tadyhle relativně recentní článek z Hornaborného ukazuje, že akuponím zase přibližně 11. je největší druhový turnover. To znamená výměna na těch společenstv. Čili teď jsme se od toho gradientu dostali ke střídání typu prostředí, což vlastně zase začíná velmi připomínat toho Humboldta, že jsou to různé, vlastně světy, různé světy nad sebou. <těk> Ty světy nad sebou mají logicky různou geografickou rozlohu, Což teda no, v oběžnu žumboru, to i my, už dlouho. A ta geografická rovnováha samozřejmě zásadním způsobem, no, no, plocha dostupná zásadním způsobem určuje počet druhů. Takže už existují staré práce, které samozřejmě dokládají, že v horském prostředí, kde je díky tvaru hory menší geografická plocha, žije méně druhů, než v tom prostě nížiném, kde je ta plocha větší. To je na úrovni regionální, je to na úrovni státu, zase, když na dávno. Spočítal diverzity ptáků pro Jižní Ameriku a podle státu je potom takhle postavil do těch kříží. Takže čím víc v tom daném rozsahu, v výšek, vlastně máte plochy v daném státě, tím víc se tam dá pozorovat, pozorovat druhou Je to samozřejmě takhle pozitivní závislost. Z té regionální škály se dá sestoupit i na škálu vlastně. Lokálnější, já jsem si to přehodil pardon. na štád lokální, to znamená, už se nebavíme o tom, jak vypadá ten, jak vypadá ten region celý, co se týče vlastně výšky, jak vypadá ten konkrétní elevační gradient. A zase pro některé vybrané elevační gradienty v Jižní Americe tentokrát to fungovalo. Takže čím větší je plocha toho elevačního pásu, o který se, se zajímalo, tím více víc tam vlastně druhů. Ten Karsten Rahbek přišel. Ještě vlastně něčím zajímavějším potom, že zjistíte, že když se všechny ty, ty gradienty dohromady, tak je tam krásný monokólní poples k diverzitě. Nicméně, to znamená, že nahoře je druhu druhů, dole je mím druhů, Nicméně, když o toho efektu, od vzoru, nebo od téhle paternosti odfiltrujete tu plochu, o které teďka mluvím, tak zjistí, zjistíte, nebo on zjistil, že jeden eh, diverzní pattern je zase unimodální, to znamená nejvíc jako ve středních, ve středních elevacích. E, a taky zjistil, že největší turnover těch druhů je v těch tisíc. omotelech, takže tam se zase potkávají pravděpodobní u ptáků, ty světy. No a e, ta, ten unimodální pattern který můžete pozorovat, se dá vysvětlit vlastně docela hezky teoreticky, o čeho se pokusili nedávno tadyhle kolegové, že vlastně říkali, že tokoliv, a tohle, tohle je zase vlastně ten vztah těch v k regionálním kontextu, že čím víc máte dostupní vhodné plochy nebo habitatu pro ptáky, těch eh, krajních březech, těch dalých eh, radcích, tam se dá očekávat druhů. takže když byste si vzali takovouhle, eh, je to jako simulace, takže to je to ani reálná situace, takovouhle, eh, takovouhle krajinu, eh, tak potom se dá eh, jenom z toho, jak to vypadá, jak jsou ty jednotlivý poulský prokliní a kolik je tam plochy, vlastně predikovat unimodální pattern eh, v druhové diverzitě, tak by jim to, by jim to tadyhle vyšlo. No, takže to jsou ty, dva, uh, to jsou ty dvě, dvě, dvě strany, ty lokální a regionální proces, který ten patrnost vlastně No A ještě zajímavější dodatek k tomu padlu později, kdy se stejní v podstatě autoři z toho Dánska se zabývali tím, Uh, jestli nejen plocha toho uh, vlastně elevacního pásu, ale plocha prostředí, které je v tom pásu, je dostupné nebo vhodné pro, ten, pro, pro ty druhy, ovlivňuje vlastně uh, počet druhů a zjistil, že jen. To znamená, že o to, kolik máte na tom kopci ekologického prostoru, uh, tolik tam vlastně může být druhů. A ten ekologický prostor není jenom ten geografický, může být něco menší, pokud je tam toho ekologického prostoru vlastně, <coughs> vlastně A toho ekologického prostoru tam míně. V normálních horách máte les a neles, v kamerunských horách tohle taky bylo. Zmíně dneska vidíte, že je to mozaika, nějaká krajinná mozaika prostě lesa a nelesa. A i v té mozaice můžete pozorovat to, že vlastně ty ptáci jsou vázaní na, to, na ten svůj prostředí. Tohle z toho je hlediska strašná triviale, trivialita. A z hlediska v toho je elevacní gradient, se o tom málo kdy takhle přesně jako přemýšlí. Že vlastně, když vycházíte z lesa, tak vlastně vám a když cházíte do same, tak se vám přibývá, na salónu les něco jiného. A, jestli to, a že tohle pravděpodobně, to se snažím říct, funguje i uvnitř lesa. Že jsou druhy, které jsou vázané na nížený les, do toho horského prostě z nějakých příčin nejdou a druhý na horský les, teď do toho nížiného vůbec nejdou. Já jsem dneska úplně vynechá vlastnosti ptáku, protože to je vlastně kapitola pro samostatnou přednášku, ale u jednoho nebo u dvěma, dvěma slaví se u nich jako zastaví, protože jsou důležitý vlastně pro to, co chci říct. Že pro ptáka je hra mezi biotopy, zásadní bariéru. Příkladem může být tenhle ten andropadus viren, což je takový malý nejptáček, ptáček, v Africe, teď jsem opustil erovační gradien, ale zajímám se, zabývám se různými typy prostředí, vlastně v Kamerému, mimo ty hory, kde autoři ze Spojených států vlastně studovali, jak se liší ptáci, kteří žijou v ekotonu mezi savanou a nížním lesem a v tom nížinném lese, a zjistili, že ti ptáci se liší morfologicky, o čemž není na ten článek, že mají jiný zobáček, jiný tím, že žijou v jiném prostředí. A Hlavně, že se vyšší teda zpěvem, že tím, jak se zvuk šíří v různých typech prostředí, tak on nějak zpívat. A ten zpěv je upáklad docela zásadní, protože funguje jako reprodukční bariéra, že podle toho si samice, že ho samice a podobně. Takže vlastně tvrdí, že Změna v, tom bio, v typu biotopu může vést až k tomu, že vlastně vznikají, vznikají nové, nové druhy. Takže se není čemu dívat, že jiní autory zase ptají, jestli ten elevační gradient nebo ty dva, dvě prostředí, tak jak já tvrdím, můžou vést k tomu, že vzniknou nové druhy ptáků. <coughs> Testovali to na vlastně jihlamerickém střizlíkovi, tady na obrázku, a zjistili jednak, že se morfologické vlastnosti, ty vlastnosti toho zpěvu vlastně vyšší podle toho gradientu. Zajímavé je, že ten e, vlastně hlas se liší takový jako celkem kontinuální z třeba je poměrně sokově. ty tyhle spojní elevace jsou morfogicky stejní a tady na ty 2000 je to vlastně někdy morfogicky něco jiného. Dokonce se liší geneticky <kohem> ty horské ptáci a ty nížní. Zajímavý na tom je, že, se ne, že to nejsou sesterské druhy, ve smyslu toho, že ten gradient vlastně nevedl k tomu, že se ty druhy oddělily, tenhle konkrétní ale že do té nížní přičestová střízli z nížní hodně kudy jinak a do těch hor přičestová střízli zase z jiného. Takže zase ten gradient nefunguje takhle, ale takhle. Jo? Že, se prostě, že, že ta komunikace může fungovat docela hezky horizontálně. Tak a teď se vrátíme k Humboldtovi, jak by se mu líbilo dneska. Já myslím, že by se mu líbilo už internetu, protože se pořád snaží proplovat ty dohromady co my dneska dokážeme říct o těch otázkách, které on vlastně postuloval. Kromě patrnosti biodiverzity to znamená počtu druhů, které jsem už ukázal na začátku, dneska dokážeme asi na části těch setů těch druhů, ukázat, kde je stará a mladá diverzia, jsou staré a mladé, mladé druhy, což ukazuje tenhle obrázek, je to na ptácích, je tam asi jenom 2000 200 druhů ptáků, celkovou počtu 10 000, teda plus-minus 20 A vidíte, že v tropech jsou teda vysoká dluho a starých, starých druhů, ale i mladých. Vlastně líp je to potom pro tu naši otázku, pro ty horské druhy vidět vlastně na té redukované mapě, kde vidíte jenom horské oblasti a kde se můžete koupnout, jestli eh, ta horská oblast obsahuje diverzitu starých druhů nebo diverzitu. Nových, nových druhů a tam je třeba hezky vidět rozdíl mezi Amerikou, tím a Afrikou, kde v té Africe je vlastně relativně hodně, hodně starých druhů, A jsme podle toho, jak to tady pánové z Dánska odhadli. To znamená, že můžeme vlastně na základě těla potvrdit dvě hypotézy. Že, že tropické hory jsou v muzea i kolektu do diverzitu. Děkující, že tam, díky podmínkám, které tam panují, přežívají staré druhy, ale zároveň vlastně vznikají, vznikají nové. A tohle by by Humboldt dokázal nakreslit, tak by byl asi opravdu nadšen. My můžeme jít ještě dál do toho vlastně Humboldtství a propad opravdu světy, které spolu fakt nesouvisí. A to je třeba geologie a právě diverzita obratovčích, obratovčích druhů. Takže na tom e, horním obrázku e, vidíte e, diverzitu e, hornin. E, jsou to konkrétně tyhle ty hornin, já se hodně nevím, ale pro vás, co se v tom vyznáte, tak je to celá škála ty diverzity, to znamená od jedné, od jedné do pěti. No a oni zjistili, a to studie zjistili, že vlastně druhou bohatost e, kterou byla být v zase ty tři skupiny, to znamená práci s Bohuželnici, roste s druhovou diverzitou hornin, ať ten růst je silnější v těch tropech, což je tady indikováno těma barvičtama. Takže vlastně v tropických místech, kde je velká diverzita hornin, vlastně žije velké množství druhů. Což je zajímavé, protože člověk by řekl, že ptáci s nesouvisejí, a podle mě tedy ani nesouvisejí, protože je to vlastně hierarchická situace. Hodně a potenciálně souvisí jako ta topografie, jak je to zakroucený, souvisí s tím rostliny, jaky na tom žijou, a ty potom vlastně ovlivňují v distribuci těch ptáků. No? Takže takhle to nějak i vlastně vysvětlují, ale zase je to věc, kterou si dnes můžeme dovolit a on by to, to tehdy vlastně nedokázal. A krom toho, že máme paternosti a stání mezi patrnostmi o věcech, které byly složitý, máme už i představu o tom, jak mechanisticky vlastně ty paternosti vznikají. Takže vlastně máme dva, taky zásad, dvě zásadní, dva zásadní procesy, které se, které se dějí. Jednak je to horotvorba nebo hor, hor, hor, horotvorba, řekněme, jak vznikají hoji, takže se prostě vlastně hoji vyzvednou, vzniknou nové ekologické prostory, které jsou následně vlastně obydlené populace ptáků, kteří se tam adaptují nebo vyhynou. tím pádem potenciálně vznikají nové druhy, protože ty horní části ty situace jsou už oddělení. A následné potom erozy toho prostředí, ty vlastně nově vzniklé do tímhle způsobem můžou se koexistovat společně. Takže dneska věříme, že ty orogenní procesy historicky vedly k tomu, že v horách je toliko druhů, krom toho, že je tam velké množství ekologických prostorů, jak jsem říkal, a druhá věc je klimatická změna, o které samozřejmě, jako mluvíme velmi často v tomhle kontextu, to znamená střídání vlastně klimatu, Tady píšou během, během kvartel, ale, nebo čtvrtohora, během, během a když se podíváte vlastně, na to býtáci vznikají, tak je to spíš hranice 3. a hor, takže klimatické země v tomhle období potenciálně vedou k tomu, že se vlastně ty pásy, vegetace, které popsal Humboldt, posouvají po té hoře a na dolů, což může vést k tomu, že se původně spol, spol, jako jedna populace druhů oddělí odděli a pokud ta situace trvá poměrně dlouho, tak potom návrat do, původní, do toho původního scénáře vede vlastně jako k separaci těch takže, stří, takže střídání nebo posouvání těch vegetačních pasů, řekněme, zajistit ptáků podél hor, díky klimatickým ostřelacím, se dneska chápe jako e, první nebo druhý zásadní e, faktor ovlivňující diverzitu v horách. Než úplně skončím, tak e, bych ještě chtěl e, říct e, implikaci tohle všeho. E, já jsem. E, s kolegy v roce 2017 odjel do Cameroon na půstu miných kopců, protože máme Kamerunskou horu vlastně jedinou a bylo by dobré mít další gradienty, takže jsem se rozhodl navštívit další uh, hory úplně Monacova. V byla to hezká samozřejmě terénní práce. Co na tom bylo krásný, je vidět, že některé uh, vlastně místa jsou dostup krásně zachovalé gradienty, jako je třeba Mount Coupe, ano, které má sice 2000 metrů, ale ten gradient vlastně je poměrně kontinuální a krásně, vlastně netkutej, protože okolo žádná civilizace, Podobně na sousední hoře můžete vidět výhledy, které opravdu připomínají ty jako Tarzanovou éru, bych řekl. Jo? Že to opravdu připomíná situaci, která tady byla jako kdysi, kde vidíte jen ty zelené pahorky africké a nic víc. Nicméně, když se přeloupnete na druhou stranu toho samého kopce, tak se ten pohled jako diametrálně změní. Jo? Člověk vlastně ty gradienty obývá, expanduje, ničí vlastně tyto vlastně přírodní laboratoře, ať už tím, že se v těch nížinách hořeží, města nebo mě Uh, že využívá to intenzivní intenzivně třeba pastě. No, to je výška z těho 2200 metrů nad mořem a vidíte, že tam, kde na můj kameru máme krásný horský les, tak tady se vyskytuje, eh, eh, vyskytuje vlastně pastvina na pokra. Takže vlastně si ničíme eh, ty potenciální eh, laboratoře. Zajímavé je, že eh, naše kolegy eh, v jižní Americe napadlo eh, srovnat vlastně elevačním rozšíření tak, je popsal s tím, jak ho pozorujeme dneska a vytvořit tu práci, které mě zajímá, protože vidíte, že ta, ta změna v tom eh, limitu vegetace, to znamená v nějaký hraně, eh, vlastně, k eh, ledovci asi 2000 metrů, takže to je to vlastně strašná změna. Ty zelené, eh, zelené areály, vlastně tohle jsou jednotlivý druhy, jsou areály, to zelené areály, mnohem jako posun směrem nahoru, to znamená, že to přičítají eh, klimatickým oteplování, se otepluje, druhy nahoru a mění se. V jaké mír je tohle to pravda nebo reálná změna? Je jako otázkou, protože Petr se na tady koukám na to, napsal kritický koment, že vlastně ten Humboldt, kdo ví, jak to odhadat, kdo ví, jak jsou správně ty range těch druhů rostlin, či tohle z jako to odhadnutý. Takže o tom do toho já samozřejmě nevidím, ale Petr asi víc, tak o tom se o tom můžeme promluvit. Každopádně tenhle, tohle to úsilí jim umožnilo nebo nám umožňuje nakreslet si takovýhle krásný na nakreslet si situace Čímoraza před těma e, 200 lety e, jak to vypadá dneska a vidíme tam všechno, to, co vlastně dneska řešíme ve vztahu k přírody a to, co už Wunwald tehda vlastně předpovídá, to znamená vyšší e, e, ledovce jsou hledovce jsou vejší intenzivní, zemědělství je jednak intenzivnější a druha, kde e, vlastně e, taky vejš, takže se vlastně ten gradient za 200 let změnil bych řekl ne, e, k nepoznání a Humboldt e, by se opravdu, e, opravdu divil. A už jenom závěrečný vlastně tvrzení. E, to, co jsem e, já chtěl říct, si nemyslím jenom já, nebo ukázat si nemyslím jenom já, ale myslí si toho kozovka a že jako humboldtské uvažování vlastně dal základy současné biografii, respektive ekologie, že spoustu otázek, které on tehdy vymyslel, do dneška vlastně testujeme. A že už i on, jak píšou autoři této studie, tady srovnávají jenom jako příštět Humboldta i dalších jeho spolubaratorů v té době, vlastně dokázal ušetřit testovat na nějakých reálných datech a vlastně se tvářit na tu dobu extrémně vědecky, to znamená opouštět e, indukcionismus a opravdu si tlahat jako obecní hypotézy, díky tomu, co v těch hlavách vlastně pozbírali, e, pozbírali na těch cestách. A pak se můžeme e, vlastně ptát, proč e, o Humboldtovi dneska mluvíme tak málo ve srovnání třeba s dávněného Humboldtem nebo někým takovým. Když je to člověk, který opravdu dal základy jako spoustě věcí, Dokonce, jak jsem už řekl, predikoval klimatickou, klimatickou změnu jim člověkem a my si z toho vlastně nic neděláme a pořád se chováme stejně. Tak autorka té knihy Andráhu, Hluf, která je teda evidentně Němka, si myslela, že to je proto, že od té doby je anglosaská kultura vlastně dominantní na světě, pak si myslí, že to je tím, že věda je čím dál víc specializovaná, takže ten holistický pohled, který Humboldt reprezentoval, je vlastně těžko dosažitelný, respektive mizí. No a samozřejmě závěru těch argumentů je proti německý sentiment kvůli vlastně světovým válkám. Na to bylo pravdy, nevím. Každopádně si myslím, že Humboldt a jeho ideje si zaslouží větší pozornost, než je dneska mají. Já děkuji všem institucím a lidem, kteří vlastně se podíli na tom, co jsem tady povídal z té naší strany. A potom děkuji samozřejmě Alexandr von Humboldtovi, který zemřel 6.5.1859 6. ve věku 89 let. A na konci 35. stránkové eseje napsal, že kdyby mohl pracovat delší dobu, tak by ta esej byla ještě kratší. <laughs> koli což, koli což se teda podepisuji i já. Děkuji za pozornost.